Annyira föl vagyok villanyozva! Sokkoló! Nagyon nagy volt. A Volt Fesztiválról kicsit másképp. Tüske Feri és Puzsér Robi most a Volt Fesztiválról mondja meg nektek, mikor, hol és mit érdemes. Gasztronómia, no, no, no. társkeresés, fesztiválpraktikák, hol a telefonom? A Volt ideje alatt szerdán, csütörtökön és pénteken este 6-tól 8-ig a Volt Rádióban. Sokkoló! Szevasztok, ez itt a Volt Rádió, és a sokkoló a Nagyon Nagy Volt. Puzér Robi, Fehér Marian, Maja, a jobban van, én pedig Tüske Feri vagyok, és ö, hát voltozunk, van köztünk egy első voltozó, Robi. Úgy, Robi! Úgyhogy ő lesz itt az értékmérő, mert hogy ő mindent a szűz lélek tisztaságával fogad be, vagy utasít el. Eddig volt, amit befogadtál? Hát igen, ez egy nagyon kis családias fesztivál ahhoz képest, amit az ember az sziget szigetfesztiválon képes tapasztalni. Ahhoz képest egészen otthonos, egészen kis bensőséges, persze nyilván megterhelve mindazokkal a járulékos hátrányokkal, amelyek egy ilyen fesztivált jellemezni tudnak. A járulékos hátrányokról majd még beszélünk. Maja, már tegnap megérkezettem. Mit fogadtál be? Titeket egyelőre. A szónak a legártatlanabb értelmében. Igen. Egyelőre titeket tényleg, és a Robival mi elmentünk körbenézni, hogy megpróbáltuk így felfedezni, mert igazából én is még csak tavaly voltam, és a tavalyihoz képest mondjuk tök más az elrendezés. Úgyhogy megpróbáltunk körbenézni, meg ilyen impulzusokat begyűjteni, de nem találtuk meg, amit kerestünk, úgyhogy... <gül> Úgyhogy... Az első impulzus ez, el, hogy nehéz megtalálni. Én, igen, én igen, olyan, olyan impulzus gyűjtöttem, hogy ott velem szemben egy ilyen cég rabszolga. Adtak egy ilyet, hogy véd a magyarod. Az arra olyan Véd, így, nem véd. Véd, véd, véd, a, véd a, hogy én védjem a mogyorómat. Tehát Én mindig a végig azt gondoltam, hogy az evolúció engem erre fel, felkészített. De nem. Mert hogy erről engem valamilyen cég, valamilyen ilyen chipses cég vagy milyen cég akar felkészíteni. És valami rohadt ízléstelen, tehát ilyen két, ö, két kis kör van egymásba. Tehát ugye nyilvánvalóan a heréimre célozgat, hát nagyon ízléses, gratulálunk, köszönjük. Ettől rohanc e, chipset venni. Egyértelmű, és, és elkezdett magyarázni nekem, de mint egy, mint egy ilyen felolvasó gép, valami betanult szöveget, amit így bebiflázott, és majd magyarázta, hogy nyerhetek szuszpenzort. de az micsoda a szuszpenzor? Az az, ami védi a magyarodat. Komolyan? Az az a gatya, az a meleg nació, ami ilyen szivacsos is. És, és nem tudnak alárugni a fesztiválon, hogyha Druknak, nem ez bajod. Biztos, hogy valami magyarósa árulnak egyébként, az egész biztos. Erre gondoltam, hogy annál nincsen nyomasztó, mint egy ilyen cég, cégbogócnak lenni, aki be van öltözve magyarónak, természetesen a magyaró tárul, nyilván magyarúnak van öltözve olyan, ilyen szendvicsembernek, és halálosan nyomasztó. Tehát hogy ennél, ennél én el nem tudok képzelni rosszabb munkát, mint ezt csinálni. Egy ilyen, egyrészt itt van ez a forróság, akkor ebben a stretchben kell egész nap feszíteni, és ő nem is ő ilyenkor, hanem ő egy cégnek a hangja, ő egy cégnek a, a megtestesülése, az inkarnációja. Ő most a mogyorót védő lány. <fosz> nem ezennel meg megalakítjuk Igen? az MRM HF-et, Ez a multiraszolgák felszabadító, multirapszolgák felszabadító front vagy. Aha, aha, aha, ide met? várunk minden multirapszolgát, aki felhajt fel, fel, <gül> szabadul. És mi felszabadítjuk. Na jó, hát de legalábbis hangot adunk az ő szorongásának és frusztrációjának, amin nem csodálkozunk. Tehát a, minden multirabszolgát várunk a stúdióba innen a fesztivál területéről, aki szeretne megszabadulni attól a kínos kényszertől, amelynek a segítségével még öt nap alatt annyi pénzt keresett, amelynek a révén a következő hetekben újabb öt napot töltet el egy másik fesztiválon, ahol. Hát a cégrapszolgákon, akkor az jöjjön ide és mondja el, bele az éterbe minden fluxzráltságát. Ti pedig mondjátok el, hogy voltatok-e már cégrapszolgák, mert azért az embernek vannak olyan időszakai, amikor eladja testét, legalábbis annak az idejének egy részét. 0629 98 98, 98 hogy próbáltak-e meggyőzni titeket valamilyen uh, magyaróvédős uh, érdekes sztoriról. Nekem meg, meg volt a vidéki romantika lefelé. Mesélj. Uh, Mert azt gondoltam, hogy a fesztiválra az ember tisztán érkezik otthon, szépen megborotválkoztam, mielőtt elindultam, kimostam a ruháimat, mert hogy ide, ide azért jön az ember, hogy eldobjon minden, de szépről jó koszosnak lenni, nem? Tehát tisztából jó Tiszta koszosban. ruhát jó bemocskolni. Így van, így van. És gondoltam, nem az autót. Megálltam egy ilyen no-name vidéki benzinkútnál, már a 85-ösön, tehát a Sopron felé vezető alárendelt úton, és hát mondom, hogy Látom, hogy van ez a mosó, mivel működik százasát, akkor kérek százasokat. Hátra gurulok, kilépek a kocsiból, és bokáig süllyedtem a sárva! Mert hogy, mert hogy én voltam szerintem az egyetlen személy autó, aki beállt ebbe az évben, amúgy traktorokat mattam. <gül> Tehát így a kocsiból, és majdnem óra buktam a sártól, mert tényleg bokáig süllyedtem a sártól. De, de ez nem arról szól, hogy nem szoktál hozzá ehhez, hogy lemosasd az autót, és ilyenkor jön a bünti. Érted? Tehát hogy ne, ne próbáljon az ember olyasmivel mivel amiben nincsen gyakorlata. előadni azt, hogy na most én szépen lemosatom az autót. De áruljátok el, hogy miért kell lemosatni az autót. Tegnap, mikor jöttünk lefelé, akkor a mik is, mielőtt elindultunk volna ide, a, a, ha jó idő van, akkor ha rossz idő, akkor sárba, ő is előtte nekiállt lemosatni az autót. Minek? Hát mert az embernek az autója, hogyha szereti, akkor az a testének és a lelkének egy kiterjesztése, és ezt meg szeretné mutatni, akkor azt szépen szeretné megmutatni. egy De De, első randira minden? biztosan egy kis minkelen magad szépen. Nem, soha. Na, ne, persze. na, ja, ja. na, na nem, persze. Álljaj, ez, ne ez is persze automárka függő, tehát nyilván könnyebben terjesztett ki a, a saját lényedet egy Lexusszal, mondjuk, mint egy fordal, nem? Annál is inkább a saját kis természetetnek a kiterjesztése, hogy mennyi pénzt költöttél rá. Egyébként maga, aki úgy néz ki, mint te, annak nem. Nem most nagyon szépen köszönöm. Ó, nagyon sajnálom, hogy a hogy nem látják. Nem mellesleg egy ilyen hiper szuper nagyon felszerelt autó Valószínű hogy jelzett volna a mosoda előtt, hogy ide hajtsd be. Mondhatjuk, nem újratervezés, ne menj előre, tervezés. nagyon vidám volt. Tehát az ember egy ideig bosszus, én körülbelül 5 másodpercig voltam bosszus. aztán amikor belecuppant a papucsom a sárba, akkor rájöttem, hogy lemosom magam is. Na, az én autóm az most már öntisztuló üzemmódban van. Egyébként a, mindig, a, mindig az a kunst, hogy az ember kivárja az első esőt, és amikor jön, akkor szabadon hagyja az autót. Tehát, ne álljon bele be életlöns. Tehát az, az a kezdőautósoknak a félreértése, hogy az autót védeni kell az esőtől, nem az autót, azt az eső mossa. Ezért kell az autót kint hagyni. Tehát az, az a legnagyobb tévedés, hogy az elemek azok ártanak az autónak. Tehát az autót vissza kell vezetni abba, abba a természetes körforgásba, amelyben az evolúció működik, és akkor az autó is majd felveszi hát a, a fonalat. tudatos autóápolási ötleteket adunk itt nektek, ilyenek is lesznek még az elkövetkezendőkben, és remélhetőleg hasonló fogunk csapongani. Ö, tegnap nekünk is volt romantikus élményünk, amikor no. leérkeztünk, és ebből van egy kis tanulság is, úgyhogy erre felhívhatjuk mindenkinek a figyelmét, aki Mégis ide csak. készül. Igen, elindultunk, este, amikor végeztünk a rádióban, elindultunk ide, és megálltunk mondjuk nem tudom, Soprontól egy olyan 30 kilométerre, hogy veszünk valami üdítőt, elszívunk egy cigit, beálltunk egy benzinkút melletti parkolóba, kiszállunk a kocsiból, és így abban a pillanatban gyakorlatilag, hogy így kinyitottuk volna a szánkat, hogy bármit mondjunk, szerintem mindenki lenyát egy ilyen tíz de tényleg és utána már csak egy ilyen áldász küzdelem volt, és közben annyira meglepődtünk, hogy az oli például nyitva hagyta az ajtot, ezáltal bement egy 500 szúnyog az autóba is, és vagyis nem, nem, nem gyújtottunk rá, nem vettünk semmit, hanem menekültünk, viszont ez a helyzet ugyaní ugyanígy fennáll itt is, nem most, hanem inkább este, úgyhogy aki ide készülődik, ez körülbelül nem tudom hány liter szúnyog riasztot hozzon magával, bár itt a helyi ö, nagy üzletlánc egyik akciója természetesen a a különböző ilyen... Írt... Szúnyog szuszpenzor. Igen. Szúnyog szuszpenzor, meg a gumicsizma, ami remélném, Én nem, nem most. Nem, nem tudom. Hogy... Nem, nem, most a gumicsizmát nem. Most, most, most nem. ezeket most a különböző szúnyogírtó szúnyog osztereket... Én Jó. nem tudtam aludni az éjjel, mert a rohadék állandóan elkezdett a fülembe zümmögni, de nem is itt, otthon. Nem otthon tudom, sem. hogy ez miért érdekelne bárkit is, de iszonyatos volt. Tehát, <gül> hogy ahányszor csak egy kicsit elaludtam volna, rögtön zümmögött a rohadék a fülembe, és nem tudtam, mit és csapkodtam meg, próbáltam megfogni, de minek, és nagyon na, rettenetes volt, mindegy. hajnali háromig kergetne a rohadék, szóval nem mindegy, egyébként semmi jelentősége, nem is érdekes, nem közérdekű. Amúgy a jelen... nem a érdekes. Igen? A jelen fejlődésnek megvan az a szintje, amikor az ember már csível tud küzdeni a szonyogok ellen. A szót hát... csinálod, <gül> <gül> <gül> hát toljuk rá. Ha nem foglalkozol vele, kész. De amikor a füled megint az evolúcióra kell hivatkoznom. Tehát pár millió év felkészítette az emlősöket arra, hogy ilyenkor azért... Tehát ez, ez, ez nem egy aféle döntés. Igen, de profi emlősök tudják mozgatni a fölüket. Jajaj, Jajaj. szúnyogban profi. Jaj. Illetve a farkukkal tudnak legyezni. Te erre rámentél erre a témára? <gül> nem, ez nem a csí módszer. Jó, azért te is mondjál valami élményt, amikor lefelé jöttél. Mi történt veled aztán utána ugorjunk le... Semmi, majdnem csattantam szembe. Jó. Ö, jött, aha, jött szembe egy Suzuki, aha, és ö, Hát szerencsére ezek az utak olyanok, hogy három autó is elfér egymás mellett. Próbáltam egy traktort megelőzni. Én nem tudom, hogy, hogy, ne, hogy nem láttam, hogy jön szembe is. Nagyon ijesztő volt, tényleg. Majdnem volt egy frontális csat. De ez is, is, is, is köszönöm a, a traktornak, hogy annyira lehúzódott. Mert hogy így jó fej volt. Igazából elfér három autó egymás mellett, de nem érdemes ezzel kísérletezni. És akkor így első napon hívnánk fel ezzel a... Ett a figyelmét mindenkinek, aki most érkezik, nyilvángetegen jönnek ki első napra, akik heti jegyet vettek. Hogy figyeljenek oda, ugye autópályán olyan nagy baj nem érheti az embert, ha csak nem eszetlenül 180-nal szágúdozik, de azért itt a 85-ös az halálúknak is szokták hívni, szóval ott azért vannak érdekes dolgok, sokan mennek Ausztriába, haza Németországba, haza, sokan mennek nyaralni, és sokan jönnek, a voltak. Mindenki oda szeretne élni ide, inkább érjünk oda a később, de érjünk oda ezzel a kössé elintenék mindenkit óvatosságra, meg Robinak a példájával, aki majdnem ki Viszont, maradjatok a Volt Rádióval, mert hogy jó zenéket is játszunk, hát olyanokat, amikhez majd leszközünk itt is. Richard Dorfmeister következik, és a Make This Real. Sokkoló, nagyon nagy volt Puzsival, Majával és Tüsivel, és uh, hát uh, jönnek SMS-ek, egyrészt örülnek neked Robi, másrészt örülnek neked Maja, és mondják, hogy maradj olyan szép, ahogy Robi lefestette, látod már éteren keresztül is lehet hódolni, illetve lehet megtetszeni. És uh, jött SMS a multirapszolga, vagy? Hogy alapszolva? Hát a, igen, igen, igen, a multirapszolga okay. multi más értelmezésben multi hóc ügyben. Könnyen dumáz, te a rádióban beszélsz, persze, ha nincs más lehetőséged egy kis pénzt keresni, írja valaki, aztán uh, Írja más, hogy ö, velem is történt ilyen lekaparhatatlanok, és csak azt tudják nyomni, amit megtanítanak nekik. Hát igen, igen. Azért, ez egyébként egy érdekes jelenet volt, és azért én is, én, én is valamennyire védelmembe vettem őket, mert azért van, egy, van ebbe egy korosztályos dolog, amikor így 18 és 20x között tényleg nincsen más pénzkereseti lehetőség, vagy ők úgy gondolják, hogy ez a gyors, hogy fesztiválra elmegyünk, és akkor ezt fogjuk csinálni. Ez a következőképpen nézett ki egyébként, hogy odajött egy ilyen kis lány Robihoz, aki egyébként körülbelül szerintem egy a melkasáig ért. Ő nem nézett a szemébe semmi, csak odament azért, és azt mondta, hogy adhatok neked egy ilyen a adatmaticát, de ezt most szépen innen leszedjük, és elkezdte leszedegetni, mert ezt a Robi elmondja, hogy, hogy nem sikerült, és akkor felragasztott magad, és egyébként ebből összegyűjtesz ez tizet, és hogyha tizet összegyűjtött és ide vagy az a és közben nem nézett a Robi, hanem folyamatosan próbálta leszedni a maticát, ez nem jött össze, de hogyha most tévé lennénk, akkor, és fel tudtam volna menni, akkor érdemes lett volna megnézni a puszért fejét. Hogy ő így állt, így átnézett a, a lány fölött, és így nézett rám, megnyúlt arccal, a kitágult szemekre, hogy ez mi, ez mi, és ő ezt így így fogalmazta meg, hogy hát ez nyomasztó volt. No. Majd, ahogy visszafelé jöttünk, jöttek hozzánk még három-négy ilyen kislány, akik tele voltak ragaszgatva ilyen macicákkal, és megláttek a robinál, és azt mondták, hogy ide, ide adod a macicádat, és így egyszerre rájuk nem és hozzátok, de jó fejek vagytok, és elmentek sértődöttel. Ez a mi zsákmányunk, hát ne akarják már. Nem, nem egyébként ez. ez tényleg infernális volt. Tehát tényleg Az, az elveszejtésnek az a annyira sötét mély kutyába néztem le, hogy beleszédültem. Tényleg rettenetes volt. Tehát az, az hallgatni végig, ahogyan darálta azt a bebiflázott be szöveget, a, és az értelemnek, vagy a másik, tehát nem kerültünk kapcsolatba, csak a látszata volt meg. Tehát í, ne, nem, nem teremtődött kontaktus köztünk. Tehát azt éreztem, hogy akárki lehetek, sőt, mindenki vagyok egyszerre. Hát szóval akárki is volt, teljesen akárki volt. És közben megpróbálta, mit tudom én, porcel vagy zseléből, vagy miből épített műkörmével leszedni, de nem tudta leszedni. Tehát ezt a csajt arra tartják, hogy a matricáról leszedje ezt a műanyaglapot, amitől ragad, érted? És nem tudja, tehát ez az egyetlen dolog, amit meg kéne és nem tudja, mert nincs hozzá körme. Akkor miért ez a munkája? Én ezt nem értem, de komolyan. Ez alkalmatlan a feladat ellátására. Az egyetlen feladatának az ellátására, igen. Felhívnám a figyelmet, ezt a csajt arra tartják, csodálatos. De azért legyünk pontosak, nem a kislányával kislány alkalmatlan a műkörben miatt, meg amiatt azért ez a jelenség, amiről beszélünk, hogy ilyen buta akciókampányok vannak, ez a magyar kreatívok vagy a magyar BTL. Persze, ez meg, meg a, lehetne tanítani a Nem a kislányjal van a baj, kislányt lezüllesztették valahova. Nem ő a hibás ezért, nem őt okoljuk ezért. Csak hogy tiszta legyen. Szomorúan és szánakozóan szemléljük ezt a jelenséget. De igen, egész egyszerűen a kislány ugye nem tehet semmiről, de csak ő, ő teremtette meg nekünk ezt a. Rossz értelemben mert élményt, igen. igen. Igen, igen, és rajta keresztül tudjuk bemutatni, hogy ezt hogy nézett ki. Te nyilván nem mondta el neki senki, hogy ez ilyenkor úgy kellene, hogy odamész, mész hello, helló, valami kontaktot, ami úgynevezett bizalomhidat kezdesz vele, építeni. A a kislányt arra tartják, hogy bizalomhidat bizalom, építsen, bizalom, és, és ezzel. még a matricát sem tudja leszedni, mert nagyok a működés. Semmiet hely. nem csináljál. Ah, Nyilvánvalóan nem a kislánya hibás. Nyilván nem az atomot okoljuk, amikor széthasadt, hanem open hely, mert aki kidolgozta ennek elméletét. Értjük a dolgot, És még csak nem is. Oppenheimer a fő hibás, hanem a politikusok, akik ezt nem arra használták, amire lehetne. Ez messzire víz, igen, messzire ez, víz. Ez, ez, ez valóban, de mondjuk én azt mondom, hogy azért a tellere, de az mindenféleképpen egy főbűnös ebben az ügyben. igen, tudta, hogy mire Igen, És ő az élete végéig büszke volt erre, tehát nem úgy állt a dologhoz, mint Einstein, aki hát utána nagyon nagy pacifista lett, meg nagyon nagy bűntudattal élt, hanem ő, tényleg az élete végéig büszke volt erre, hogy a büdös ennak, ezzel fogunk oda csapni. Hát. Vissza a, a kislányhoz! Igen, védd a magyarodat kampánytól az atomban kifejlesztésig jutottunk el 1 perc 18 másodperc alatt. Én erre büszke vagyok, hogy ti mire vagytok büszke, illetve milyen eseményeset megveletek hasonló, akár ilyen akciók, akár fesztiválok kapcsán, azt küldjétek el a 0298-98-ra, ez az SMS számunk, de. Ezt én? nem hiszem el. Most olvasom el a matricának a, a <gül> hátoldalát. Szeret nem, meg nem. mások matricáját, és vált szuperhős vagy szuszpenzorra vagy magyarótörő gumikalapácsra. Akkor ez a véltamyoród bázison. Ez egy lopos játék, ezt a matricát te viseled, mások. Nem, ez megmagyarázza azt, hogy a három kislány miért rohant hozzá, hozzánk visít, vagy nekünk adjátok a matricátokat, és megmondtuk, hogy nem, és erre azt mondták, hogy de jó fejek vagytok, és elmentek, megsértődve, és még mondtam is a puszérnek, nem ez vajon miért sértődtek. De, de, de hát ezért. De mielőtt mi találtunk egy matricalopást, amit én akkor nem tudtam értelmezni, és most nyert értelmet az egész. Hát Sinem. ez itt ez a kis játék, itt a Volt Fesztiválon. Vélda ettől, ettől lesz széles a jókedvünk. Ez az, ami a még de... rátesz egy lapát a Frodigi koncertre, most... a Magyarodat akció. Bárjatok, bárjatok. Úgy, úgy Úgy vélem, én, én az én matricámat nem szerzi meg senki gyerek. Mert se rakod azért. De Fölrakom, de olyan helyre, hogy senki a meg magyar, nem látja. A valódi magyarok alá, a akkor legyünk tárgyilagosak, ez a kampány működik. A kislányok lopni akartátok a magyarótokat. Nem lopta, oda odajöttek és És kérték. el akarták kérni, mi pedig erről beszélünk fél De viszont órája. akkor... De romhatjom azt, hogy éppen ezt népszerűsítjük. De látom, mi levehettük, róla azt, levehettük volna róla azt a négyet, mert ő oda jött kérni, mi nem adtuk oda rajta, viszont volni volt még. Mi, mi lelophattuk volna. Akkor menjünk vissza. Ezért most, kell elolvasni jön. a közérdekű információt. Jó, akkor, Na, hát mi is adunk egy-két... Akkor egy addig két, elmegyünk, igen, és adunk egy -két információt nektek. So to free. no doubt burn me my You till I'm half dead you tax me for my last the now left even tax free Just keep on running round, running round and round and round. Time to break out, on a new game. Make it before you're running to the ground. Don't want to run into the ground. Hustling inside the back, bang, hustling. Yeah. Just keep on running round. Keep on running round and round Time to break out. on a new Everywhere I go, it's the same old sound, and I'm falling down, and calling out. I'm gonna change your record 'cause it's boring now. I've been rolling round. Everywhere I go, it's the same old sound, and I'm falling down, and we're calling out. I'm gonna change your record 'cause it's boring now. Come sing for them, baby, baby. So, girl, it's to understand that a man is just a man. That's a Fliwa, Strictly Rock Azaya Not true, Jenny? Yeah! Sing it! Buddy, you're a boy, make a big noise Playing in the street, gonna be a big man someday You got mud on your face, you big in your can all over the place. Sing. We're bag into your place. We will, we will rock you. We will, we will rock you. Rock you, rock you, you. And the ranking jack. Oh. Check out with Jamie and ting. Everybody, everybody, everybody, nagyon nagy volt, a Volt Rádióban Puzsér, Robi, Tüske Feri és uh, mindegyikünk rendezője, igazgatója, Maja! Azt hittem, hogy, hogy azért húzod az időt, mert elfelejtettem. Nem, nem, nem, nem. nem. Azért, mert nem, nem. terepet akartam készíteni a munkádnak és jellemednek, ami minket nagyon segít abban, hogy a legtöbbet adjuk a Voltból, mert hogy innen Sopronból a Volt Fesztiválról szól. A voltrá és a sokkoló. Az eddigiekben megbeszéltük a magyarókat, megbeszéltük a lejutást, vigyázom mindenki, aki úton van, szúnyogokat. a szúnyogokat és a megérkezést. A Mogyaró sztorihoz egy lezáró esemet, és gratulára, jóvi sikerül belőle, hogy magyaróba hozott csinálni, jobb vagyok, hírja vét. Most a szuszpenszó miatt, mert szóba hoztam, hogy mit lehet nyerni a magyarókkal. Bétő majd megkérdezem Nem meg, Nem azért, érkezt. mert hogy azt mondtad, hogy a tiedet nem fogja senki elvenni, mert te olyan helyre ragasztod a te magyaros matricád. Próbáltam egy élt, el, egy finom élt el helyezni abban a bizonyos megjegyzésben, de Kicsim úgy hogy nem jött át teljes. É. Így sikerült. 0629 98 6 98 6, ez az SMS számunk, ide várjuk továbbra is az sms és egy kicsit magukról a fesztiválokról beszélgetünk, itt összeszámoltuk, és kapásból 12-13-at tudtunk mondani, nagy fesztiválból, tehát ami több ezer, több tízezer, néha-néha több százezer embert vonz, és emellett meg még vannak a mindenféle gasztró, meg ivós fesztiválok, tehát lassan hát, azt mondhatjuk, vözős, hogy minden, minden hétvégére, júni végétől már, Minden Hát jön közepén kezdődik. ugye én az elsőn voltam. Akkor közepétől. Minden van. hétvégére út egy fesztivál szeptember végéig. És akkor ott még van egy-két ilyen búcsúpárdi egy fesztivál, fesztivál is. Fesztivál. Egy vagy több fesztivál. Miért vagy, miért szeretünk mi összegyűlni a porban, a melegben, és miért szeretünk egymás lábát taposva ugrálni zenekarok előtt? És akkor ide jöhetne a koncert, ide most beszélgessünk a fesztiválról, mert hogy annyiban más a fesztiváli koncert, a koncert, az ember, meg most akodva kiötözbe autót lemosatva, ott szórakozik két Órát, majd majd szenvedi magát a tömegen keresztül és meg volt jó volt. Itt azonban amikor vége, akkor megy a sátorba vagy, vagy a szabad ég alász, vagy ez egy ilyen több napos procedúra, miért vállaljuk be. Hát nekem erre vonatkozóan volna egy elméletem. Jó pár évvel ezelőtt, van az már évtized is, tán, egyszer a hét című műsorban készítettek a Sziget Fesztiválról egy riportot, és ott az egyik megszólaló. Az elmesélte, hogy ő minden évben kint van a Szigeten, és ő ezt imádja a legjobban mert olyankor leveheti az, az öltönyt meg a nyakkendőt, mert ő valami cégnél dolgozik, és hát így félmeztelem volt a csávó teljesen nem tudom én kakastaré volt neki nyírva meg tehát teljesen úgy nézett ki, mintha egy hivatásos pánk lenne de, és, de konkrétan az volt az érzésem, hogy na ez az ember ez, ez oda teszi magát igen ez az ember ez az élet császára és hát mint kiderült róla hogy, hogy egy, egy cég, cég, cégvezető mi? vagy cégvezető, vagy valami középvezető vagy az Isten tudja, lehet, hogy csak valami cég alkalmazott lehet, hogy csak egy egyszerű broker, aki azért tehát, és az lelkendezett a, a, a műsorban hogy ő ilyenkor kikapcsolhatja a mobiltelefonját, leveheti az öltönyét, és végre önmaga lehet. És ezt a kifejezést használta, hogy önmaga. És én majdnem elsírtam magam, hogy itt egy ember, aki annak örül, hogy egy héten keresztül önmaga lehet, és egy teljes éven keresztül játszik egy szerepet, és visel egy olyan ruhát, ami nem, amivel nem azonos, és végez egy olyan tevékenységet, amivel nem azonos, azért az egyetlen hétért, hogy végre önmaga lehessen. És az a kérdés, hogy mi ez az önmagad? Hogy mi, micsoda ez? Hogy nem egy, nem egy ön elveszejtő karikatúrája annak, aki azelőtt voltál, mielőtt elkezdtél azelőtt, azért dolgozni, hogy egy hétre az lehes, aki azelőtt voltál, mielőtt elkezdtél azon, azért dolgozni, hogy egy héttel az lehess, aki azelőtt voltál. Tehát, hogy mondjuk hippihülye gyerek voltál, vagy mondjuk punk voltál, rocker voltál, annyiféle szubkultúra van, és akkor ez belőle szervesen fakad. Aztán beilleszkedtél, betagozódtál a, a, a civil társadalomba, és elkezdtél keményen dolgozni azért az egy hétért, hogy visszaöltözködhess. Hát itt vitába kell szállni, nem ő nem azért dolgozik, hanem az, nem az, amit dolgozik, meg amit egész évben csinál, az neki egy választott életforma feltehetően. És egyébként azt hittem, hogy meg fogod dicsérni, és azt fogod hogy ez igen, mert pontosan azért, mert egy középvezető vagy felsővezető vagy nem tudom én micsoda, tehát egész évben fegyelmezetten vagy nem tudom hogy hogy végzi a munkáját, és akkor abba az egy hétben bevállalós lesz, és úgy csinál, ahogy ő szeretne, de ez csak egy kis szeletel. Ez dicséretem értő, mert én szerintem egy Nem tudom, azt vártam, de aztán rájöttem, hogy kár is ilyet várnom tőle. Megdicséretem. De dicséret nem szorul ő az én dicséretemre, szánalmamra sem. De tőlem most csak ez jön, mit csinálja? itt az, és ez a választott életformája. Miért választotta, ha utálja? Nem, Miért választotta, nem, ha, ha nem azonos mondja, vele? Hogy nem, nem, ő azt mondta, hogy végre egy hétre önmaga lehet. És ezt az önmagát... lehet. feltehetően ennyi, annak... bőven elég neki, hogy egy hétre önmaga legyen. De ez ez a szánalmas. de ez a szánalmas így van, hogy de neki, neki ez elég. Hát, já, Világos, de hát ez rettenetes. és Nem erről van szó? hogy ezzel kísértenek meg minket a fesztiválok? Hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy egész éven keresztül ami a, a, a, a, a széles társadalmi osztályok valamelyikébe betagozódott fiatalok, azok egy héten keresztül áteshetnek a ló másik oldalára, és széjjel tombolhatják azt a rengeteg frusztrációt, amit a főnökük bele, beléjük rakott a munkahelyükön, amit a feleségük bele, beléjük rakott otthon, meg sír a gyerek meg az Isten tudja. Tehát a, mindazt a stresszt, meg mindazt a frusztrákot, amit egész évben szereztek, azzal, hogy lemondtak erről az életformáról, azzal, hogy vázi nem hippik, nem pankok, nem, nem életmódszerű rockerek, ahogyan amilyenek annak idején voltak, mondjuk az gimnáziumi, mondjuk az egyetemi éveikben, vagy amikor lázadók hogy Isten tudja ami iránt éreznek nosztalgiát. Hanem választottak egy, ö, vállaltak egy ilyen kompromisszumot. És ez ennek a feszültsége felgyülemlik bennük, és jön a fesztivál, és akkor ki lehet adni az egészet, és akkor négyszeresen, meg tizennégyszeresen lehet lerészegedni, miért, miért kell elveszéltenem önmagam, mert nem vagyok azonos azzal, ami lenni akarok, és ez, ezt kell túlkompenzálnom. Hát egyrészt ez egy jó puffer a fesztivál, egy ilyen uh, kiengedő szelep, ahol egy hétig elengedheted magad, és tényleg nem feltétlenül önmagadat, tehát hogy... Uh, Megtehetsz olyan dolgokat, amiket nem feltétlenül a munkád, meg amiatt, nem vagy magad, de nem tehetsz meg. Tehát például porban bár bármennyire is szeretnél, nem teheted meg, még akkor is ha azt csinálod, de amit várjatok, szeretsz, várj mert mert mert mert... Nem biztos, hogy ezt az egész évben akarnád, és nem biztos, hogy egész de évben. De ez ezt itt most megtetted. A, a másik pedig az, hogy, hogy az önmagam, ez is a szabadság illúziója. Ugyanúgy, mint beleülni egy autóba, vagy egy motorra ráülni, és két-három hétig motorozni egy bankártyával, ugye vannak ilyen reklámok, meg ez már bele van ültetve az agyunkba, a szerinti motorosoktól fogva. És Két-három hétre eljátszuk. Megkapjuk a szabadság illúzióját, és ez nekünk elég. Tehát egy fesztiválon megkapod a szabadság illúzióját, pont. Na erről van szó. Tehát megvoltak az eszményeink, például a motorosok akiket említettél, például a hippik, akik életmódszerűen éltek így, persze nem részegettek le minden este így, meg nem, nem hajtották bele magukat egy ilyen de nem is volt rájuk rá szükségük, mert volt holnap, és volt holnap után, és volt két hét múlva, és ők tudták, hogy két hét múlva, vagy egy hónap múlva, vagy fél év múlva is ugyanilyen szabadok lesznek, mert nem lesz vége a fesztiválnak, mert számukra ez nem fesztivál volt, hanem egy választott életforma. Aztán ezeket a hippiket, vagy mindezeket az embereket, akik, akik mi lenni szeretnénk, vagy akik ez a generáció lenni szeretne, azokat bekényszerítették egy társadalmi ketrecbe, de ők ebből szeretnének kiszabadulni, és egy hétre megkapják, jól van hülye gyerek, itt van neked egy hétre a, a szabadság, és akkor most lehet szabad. És ez szerintem rettenetesen elkeserítő. És nem az az elkeserítő, hogy ennyi maradt a szabadságból, hanem, hogy létezik egy generáció, amelynek ezek az eszményei, ez szerint szeretne élni, de nem teszi meg, megalkuszik, tulajdonképpen a megalkuvásnak a következményeit itt, itt, ez, itt kompenzálja a rendszer ezt a generációt, ezeken a festi kompenzálja. És szerintem ez borzasztóan elkeserítő, tehát vagy ilyen úgy, ahogy gondolkodik, vagy gondolkodjon úgy, ahogy él. Nekem mind a kettő megfelel, de legyen önazonos. Miért tartja magát egy generáció olyan eszményekhez, amely eszményeknek az életmódjában megfelelni képtelen, vagy nem hajlandó? Én nem így látom egyébként, jó, mondjad tüsite előre. Én úgy látom, hogy zenélünk, aztán utána folytatjuk a beszélgetést. Bartó Keszter, apró kincse Nagyon nagy volt. A fesztiválok kapcsán ön önazonosságról és szabadságról beszélgetünk Puzsivan, Majával és Tüsivel, és uh, egy SMS, ami a 0629986-986-ra érkezett, és önnek folyamatosan. Robi, miért veszed szó szerint az önmagam leheteket? Én is menedzser vagyok, mégis jól érzem magam a bőrömben, a fesztiválon pedig valóban szabadabb vagyok én is, de ha magadban nézel, te is csók nektek. Semmi kétség. Én nem akarom kivonni magam semmiből, se, se jóból, se rosszból, de ez ettől még egy tünet. Ez, hogy egy tünet. Hát ez, hogy a szabadabbnak érzed magad egy ilyen fesztiválon, mert igényelsz egy nagyobb szabadságot, elmondom, hogy miért tünet. Általában... Ja várj, akkor inkább ne mondd el, hogy miért tünet. Jó, értem, hogy miért tünet illetve így mondom, hogy értem. De te nem ezt mondtad, hanem az, mielőtt elmentünk zenélni, azelőtt azt mondtad, hogy ez szánalmas, hogyha valaki azon az egy héten érzi jól magát, és egyébként pedig így akarna élni, és egyébként meg be van Kényszerítve valamilyen ketrecbe is úgy élt. És vagy ilyen úgy, ahogy gondolkodik, vagy ne gondolkodjon úgy, ahogy nem él, vagy nem tudom. De szerintem én is arra gondolok, hogy ebbe kapaszkodtál bele, hogy, hogy önmagam vagyok, vagy nem vagyok önmagam. A fesztiválozás, a fesztivál megbolondulás, szerintem az bizonyos szempontból egy korosztályos dolog szintén, ugyanúgy, mint a hozteszkedés. Hogy akkor jól érzem magam, mert 18 26 éves vagyok, de egy idő után az embernek azért arra van igénye, hogy normálisan éljen, amibe belefér a család, a munka, nem tudom én mi, és van a heti vagy a év egy-két egy -két hetes fesztivál, és akkor azt mondja, hogy most szabadabb vagyok. De nem, nem azt jelenti, hogy ő így akarna élni egy, egy hónap múlva is. Én azt gondolom, hogy bizonyos generációknak, legfőképpen a 20-as, 30-as generációknak mindig is volt egy olyan történelmi küldetésük, hogy megváltoztassák a társadalmi normákat. Itt tettek a hiptik többek között, de a párizsi diáklázadásoknak a szintén 68-as nemzeméke is hasonlóképpen funkcionál. És, és hát ez, ez, ez manapság már nem működik. Miért? Mert ezek a kommersz fesztiválok, ezek a fiataloknak ezeket a lázadó energiáit ezeket becsatornázzák a különböző cégeknek a rendezvényei, meg sátrai, meg mindenféle stantjai közé. Akkor nem a fiatalokkal van baj, hanem a sátrakkal, tehát a fesztiválokkal, meg a sátrakkal, mm. meg a különböző cégek megjelenésével. Próbálok analizálni egy jelenséget. Igen, az egyes. Nem, nem, nem, nem. A Robinak abban igaza van, hogy egyre jobban elveszítjük a fonalat. Annyi minden impúzus ér egy ember a reklámokon, a filmeken, a zenéken, azok szövegein, Keresztül, hogy millió lehetősége van, és nem tudja már, mi akar lenni, nem tudja már, mit akar csinálni. sok sok a lehetőség, és nincsen, nincsen guide, nincs egy irányító, nincs egy, nincs egy társ, egy tanár, bárki is legyen az szülő, tényleges tanár, aki így vezet, aki így rá tud döbbentni, hogy tényleg mit is szeretnél az élettől. És belekényszerülünk valamit be, mert a rendszer belekényszerít, mert valamit te, te is azt mondtad, hogy amúgy pedig az ember rendesen akar élni. Mit jelent rendesen élni? Mit jelent? Láttam valamelyik közszolgálati csatornán, láttam egy filmet a egy aki a feleségével van, a három pici gyerek, Egy autóban él életét, és járják a világot. Nekik na, az a normális élet. Világos életet meg módak, módak, na, módak, na, módak, ők módak, valósítani egy ki életmódot. És, és, és az, az emberek jó része... Az, éme, ezt az, emberek jó része az emberek jó része berekényszerül ebbe a skatujába, berekényszerül abba a boxba, ami éppen a legközelebb eset, vagy amit a szerencséje vagy szerencsétlensége adott neki, csinálja azt, és ezeken a heteken, azon, azon amikor vesz egy uh, valamilyen motor, vagy vesz egy autót, elmegy, vagy lemegy a horvát tenkerpartra, vagy eljön a fesztiválokra, ezen az egy vagy két héten valósítja meg azt az álmot, amiről azt hogy az övé pedig nem. Tudja, mert sosem próbálta ki igazán, hogy azt szeretnie, Mert egy autóban élni és abban utazni éveken keresztül, néha nagyon fárasztó és néha nagyon szomorú. Tehát, hogy ilyen álmokat kergetünk, mert nem tudjuk, hogy mi a valódi álmunk, ezért nem vagyunk önazonosak, és szabadságban ringatjuk magunkat, holott olyan rabigában vagyunk, hogy csak no. Nekem az a legnagyobb fájdalmam, hogy ez a generáció nem tudhatni a társadalmi folyamatokra. Mert azok a lázadó energiák, amelyek szét tudnák feszíteni a régi társadalmi kereteket, ahogyan például a 68-as generáció Amerikában felmondta például a családnak a társadalom szervező egységét, és mondjuk talált helyette egy újat, mondjuk a kommunát, amelyek aztán széthullottak, és, és a, pont a cégek, meg pont a, hát az amerikai állam kötötte egy nagy egy, együttműködést a, a cégekkel, hogy visszavezérelje ezeket a generációkat a családba, és visszavezérelje ezeket a generációkat a piacnak az ölelő karjaiba. Manapság Ezek a generációk, ezeket a lázadó energiákat nem képesek társadalmi szinten kifejteni, nem képesek hatni a társadalmi folyamatokra, mert ezek a fesztiválok, ezek úgy funkcionálnak, hogy ezek a lázadó energiák, ezek kipörögnek belülük, ezek itt szabadultak. Ez Nem, pontosan, Ez a generáció pontosan. nem kefél, hanem önkielégítés. Pontosan, ahogy mondom, ilyen szépen nem tudtam volna megfogalni, és nem is. Ez, na, ez pont úgy van, ez pont úgy van. Ez egy onanizáló generáció, és a legnagyobb onanizáló telepek azok Sopronban, Zamárdiban, valamint Budapest. Esten találhatóak ebben is a következő hónapban. Egyaránt. Látogassátok! És ennek adatában küldünk titeket hírekre, mi meg elmegyünk felfesíteni magunkat. Sziasztok! Funny people, funny people. You are You need to know Yesterday the girl She tell me so I said no I go make you pack. Good at for five, six, seven o'clock. I'm so smooth. Look at my complexion. You yeah, that a my me with a love injection. Me and her together make love perfection. This is what you bring to my attention. I said no. She bought money, then my belong fed Selassie never partial, Kowela, you're not back. I said, no nagyon nagy volt, Majával, Puzsival és Tüsivel, és témánkkal, ami a fesztivál kezdete és a fesztiválok lényege, illetve miben léte. SMS-ek jöttek a 1998 ra szép számmal. Ugye arról elmérkedtünk a hírek előtt, hogy miért kell nekünk ennyi fesztivál, és miért van ilyen nagy keletje a fesztiváloknak, és mi jön belőlünk elő ilyenkor, és mit nem találunk a hétköznapi életünkben, azt, amit itt megtalálunk egy-egy fesztiválon. Erre jöttek SMS-ek. Nem ugyanúgy gondolkodom hétfőn, mint kedden, ha már sok a meló túrázni akarok, vagy sörözni, Ha nincs dolgom, azt unom Szánalmas? kérdezi valakit, gondolom, nem, arra az önazonosság. Ha, nincse, ha nincsen dolgom, akkor túrázni szeretek, világos. De ha dolgom van, tehát maga, maga a szituáció, tehát maga az az alaphelyzet, amelyben felvetődik a, a dilemma, nem úgy vetődik fel, hogy mit akarok csinálni, hogyan akarok élni, hanem a dolgom van, amely kényszerít engem, Tehát nem belőlem következik az, hogy mit csinálok, vagy hogy milyen az életem, hanem a dolgomból valahonnan kívülről valami kényszerítengem, valamilyen nyomás alatt vagy. Hát, ha vagy belülről feszít, valami nekem dolgom van, és azt kell csinálnom. Hát, de jó, de ennek a forrása nyilván kívül van. A vagy nyilván ha ha, valami, belülről a fakad, a ha valami belülről fakad, akkor, akkor az imperatívus úgy hangzik, hogy mit szeretnék csinálni, mit élvezni. Ha valami kívülről kényszerít, akkor jön az, hogy el kell végeznem, dolgom van, csinálnom kell. De nem, hát a dolgomat is szerethetem. Nekem is a dolgom van, be kell mennem a rádióba, ezért most nem mehetek ki a fesztiválra. Attól még én a dolgomat szerethetem. És hogyha majd nincs dolgom, és kimehetek a fesztiválra, akkor az majd azért lesz jó. De olyan is van, hogy dolgom van a fesztiválon, és ezt például annyira nem szeretem. Ha valaki a sarokkádat akarja, ha, oh, valaki, a, a sarokkádat. ha valaki a légkondicionálót akarja, ha valaki azt a fajta életmódot akarja, amit a polgári élet megadhat neki, akkor miért érzi is a legjobban magát akkor, amikor ezek a kényelmi kvázi szükségletek, tudjuk jól, hogy ezek nem szükségletek, amikor ezek a, ezek a kényelmi kellékek, ezek nincsenek meg, amikor ezek nincsenek jelen. Miért menekül a kényelemből valaki a valaki a porba, a kosba, valaki ebbe a káoszba, amelyet a fesztiválok biztosítanak a számára. Az én véleményem szerint, ez meglátásom szerint azért, mert valójában itt érzi a legjobban magát, mert valójában itt tölti a legszívesebben az idejét, mert valójában itt szeretne élni, én meg úgy látom, hogy ez egy van, nem. Mert nem valósított meg valamit az életében, amit szeretett volna. Nem, nem egyáltalán, nem. én nem úgy látom, hogy menekül, hanem úgy látom, hogy van átjárás egyikből a másikba. Ugyanis, hogyha folyamatosan az lenne az életed, vagy mondjuk úgy, az lenne a dolgot, hogy feküdj a kozba, a porba, és egyébként pedig részeken mászkál jobbra-balra, egy idő után az sem, az sem lenne jó, mert változatosság kell. És hogyha kibulisztad magad a fesztiválon, és visszamész, akkor lehet, hogy nem azt mondom, hogy nagyon jó lesz másnap elmenni dolgozni, de a dolgozásból élsz, és a dolgozásból tartod fenn magad, De, de még az is lehet, hogy, hogy utána kellemes lesz visszamenni a kényelmesbe. Én meg azt gondolom, Maja, hogy ez a por, ez a kosz, ez a fajta élet, ez egy sokkal bolygó közeli bélvény, Mint a városi élet, mint a modern élet, mint a hétköznapoknak a mókus kereke. Ez egy sokkal evolúcióbarátabb megfejtés a hétköznapokra vonatkozóan is, csak hogy a... A mókuskeréknek a hétköznapok, taposómalmának annak van egy nagyon nagy vonzereje, léteznek ezek a, civil, ezek a, ezek a szirénhangok, hangok, amelyek becsábítanak téged a munkahelyre, amelyek becsábítanak téged abba a körforgásba, amelynek a révén megszerez, megszerezheted a boldog életnek azokat a kellékeit, amelyek a magazinokban, a katalógusokban, többek azt az ika-ika katalógusban vannak. Tehát, hogy ezek a ezekre neked szükséged van, hogy berendezhessd a saját lakásodban, a saját életedből azt a kirakatot, amelynek a révén mindenki úgy nézhet rád, hogy igen, ez egy elégedett ember, igen, ez egy boldog ember, és ezzel kísért meg téged a céges világ, a polgári társadalom, a hivatalos élet. Szerintem ez egy oldalú és szélsőséges megközelítés. Nem én, szerintem, én szerintem a, a, a, a fesztiváloknak a népszerűsége az ebből fakad, hogy valahogy valahol a lelked tudod, hogy ez az élet, ez sokkal Természetesebb, sokkal inkább következik a természetedből. Csak nem élhetsz így, nem teheted ezt meg, mert vissza kell menni dolgozni, mert vissza kell menni a suliba, mert vissza kell menni a feleséged a gyereked mellé, mert vissza kell menni az anyád mellé, a szüleid mellé, ha úgy tetszik, tehát, hogy egyszerűen húz vissza téged a civil élet. Volt egy generáció annak idején a 60-as években, akár Amerikában, a nyugati parton, akár Európában, tehát léte léteztek ilyen generációk, akár a pangenerációt is lehet említeni, nem muszáj a a szociálni, amelyik felmondta ezt. És azt mondta, hogy én kiszabadulok ebből. Az egyik az olyan módon mondta fel, hogy kihullott ebből, kizuhant ebből a pszichedelikus drogok hatására, a másik az megfogta magát, és azt mondta, hogy háború van. Háborút viselek, az ellen az életmód ellen, ahogyan a szüleim éltek, és amiben engem is bele akarnak kényszeríteni, ez volt a punk mára ezek a generációk ennek az utánérzéseit ö, ö, fogyasztják a szó legigazibb értelmében ezeken a fesztiválokon. Tehát ők pontosan tudják, őbenük is megvannak ezek az energiák, őben is az igazságérzetük őket is arra mozdítja, hogy ezt az életmódot, ezt, hogy ezt a fonalat, ezt a stafétabotot fölvegyék, de már nem tudják beilleszteni a hétköznapjaiba, már nem tudják felvállalni, mert nincs bennük meg az a, ez a fajta bátorság, nem tudják az életükkel megtenni, saját magukkal, a környezetükkel, Sok, sokkal, de sokkal jobban hat rájuk ez a. Ez a kényszerítő erő, és ennek a hatása, de erre valók ezek a fesztiválok. Ezeken a fesztiválokon minden megfordul. Itt az a normális, ami amúgy az abnormális. Itt, itt az a természetes, ami amúgy a természetellenes. Itt, itt ő, tehát Itt ők úgy lehetnek abnormálisak? Hogy normálisak. Tehát, hogy nem kell kilépniük a normalitás keretei közül, és így lehet, Ez egy kommersztombolás, ami itt zajlik. Igen, ezért mondom azt, hogy van átjárás egyikből a másikba. De ez nem, nem szánalmas, nem azt jelenti, hogy az ember egyébként nem önmaga, semmi ilyesmit nem jelent. Ez azt jelenti, hogy valami, valamire igénye van, ami egyébként lehet az is, hogy két hétre az egyéb munka után két hétre elmegy Balatóra, vagy külföldre, vagy nem tudom én hova a családjával. És akkor ott sem kell úgy élnie, hogy egyébként otthon él. Ezt hívjuk úgy, hogy nyaralás, meg hogy szabadság. De abban azért egyetértünk, hogy létezik a valódi lázadás, meg a konzumlázadás között különbség. Persze, de nem ez a kérdés. Ezt hívjuk szerintem. úgy, hogy szabadság. Hogy hívjuk a Szabadság. Elmegyek szabadságra. Tehát amúgy nem vagyok szabad, elmegyek szabadságra. Ja, Két hétig vagyok szabad. Szabadságra munkámból, szabadság. de az nem jelenti azt, hogy az életemből nem. megyek I'm szabadságra I'm I'm Pillanat. És nagyon nagy pont, itt nem messze rá van a nagynéném még nem szeretnek elutazni. Otthon van a szabadság. Imádják az állataikat, a kertjüket, az unokáikat. Igen. Nekik az a szabadság, a minden napjuk a, a szabadság. És most Pontosan. nem ez nem hipikről beszélek Mielől meneküljenek, ha egyszer jól érzik magukat De már meg, hogy ez nem menekülés, aki aki jól érzi úgy magát, és én is biztos vagyok, hogy jó persze nem mindenki teheti Meg, ebben például jó igazad van, nem mindenki teheti meg, de ha valaki arra vágyik, hogy ilyen, ilyen ö, körülmények között természetben éljen, akkor az meg is teremti magának, és egyébként annak is van dolga, mert szépen meg kell termelje a paradicsomot, a paprikát, a nem tudom én mit, meg kell telje a tehenet, és egyébként attól mindjárt nem mehet szabadságra az életéből. Nem itt arról van szó, hogy képes vagy-e arra, hogy egy bolygó közelébe, egy evolúció életet válasz magadnak. Egy olyat, akkor, amit az elmúlt, az olyat, amit az elmúlt jó pár millió év evolúciós hagyománya támogat az életedben, vagy ö, fellázatsz ez ellen, kvázi engedsz a hangoknak kilépsz ebből, és akkor visszavágyódsz, és vissza kell menned, visszakényszerít a véred, és itt ezt látjuk, tehát ezek a, ezek a lázongó energiák, ezek abból fakadnak, hogy ennek a generációnak igenis van igénye arra, a, amit a, a nem a valós szülei egyébként, mert itt a szocializmus a 60-as években nem azt jelentette, hanem a, hogy mondjam, az eszmei értelemben vett szülei a 68-as generáció művelt, de már nincs meg a bátorsága hozzá, mert már meg lett törve a gerince. Már beled kényszerítve a hivatalba. SMS-ek. ezen is sokkal egyszerűbb bírja valaki a 0629-986-986-ra. ha Troger Rocker, raver, akármi, stb. vagy, akkor az év többi részében néhendőbb e lesz, ezért leszel menedzser, meg pék, és ezért jesz gondolom ez a folytatás fesztiválokra. Sziasztok, 45 éves vezető beosztásban dolgozó vagyok, ha de megőrülök pár nap sziget fesztiválért, és minden évben kint vagyok, írja valaki más. Sziasztok! Szerintem 51 héten keresztül is hazudik a Japi, hogy független, profi nagyvárosi pénzvadász és egy hétig is hazudik, hogy laza bevállalós. <tos> Egy nagy megfejtés volt az sms de teljesen korrekt. Jó, akkor most ezt picit ezt tegyük félre, tegyük. Mert, hogy a, mert hogy vissza egy kicsit a saját fesztiválunkhoz. Itt van Hadnagy Laci a vonalban, aki egyébként két vagy három sátorral arrébb van, ahol a tankcsapda osztog a találírásokat. Itt vagy, Laci? Gyere, is kell -e, gyere, bácsi. <gül> Itt van, és gyűjti az interjú alanyokat, itt, itt dolgozik a... Hadnagy Laci. Laci, a... halló, halló, sasfészek hívja sasfiókot, merre repülsz? Megpróbálok hallani benneteket, és hogyha bele a mondatotokba, elnézést kérek, forgalmas a hangzavarista az Unicorn bootleg már van, a tankcsapda ugyanis ebben a pillanatban, hogy hívják ezt aláír, aláír plakátokat, Dedicál, és hosszú-hosszú sorban, így van, el hosszú-hosszú sorban itt a rajongók, és itt áll mellettem Roni, Roli, Roli, Roli, Roli itt áll mellettem, akinek a testére rá van varva jel, és akiről annyit tudok, hogy a fél életét hangcsapdat koncertet töltötte. 19 éve járok így fel az országba. Minden koncerten ott vagy? Már sajnos nem, mert néha dolgozni is kell. Hát, mit dolgozol? Hegesztő vagyok egy elektronikai cégnél. Még van mit hegesteni? Van, van, van. Most aztán Németországból is itt van a te haverod, aki most elment. Ő mindig Németországból érkezik, mit tud róla? Hát ő a legjobb barátom, és hát a tanksoftal évén, egy 15 éve ismerkedtünk meg, és hát nyomjuk a turnét, amikor csak lehet, ahova csak lehet elmegyünk. Ő ilyenkor mindig megveszi a repülőjegyet és átrogdja Európát? Igen, igen, igen, igen. És mi foglalkoztatja egy embert Németországból, hogy itt legyen? Ez a rajongás a fiúkért, hogy a zene, hát egy jobb zenekar a világon nincsen, én azt tudom mondani. Ez már itt a reklámhelyed, de szívesen halljuk tőle. A fiúk tényleg izzadnak, fotózáson voltak, megkérdeztem volna. A főnököt, hogy a hárét mivel mossa be, hogy aztán a ventilátor olyan nagyon-nagyon szépen tudja pörgetni, az, az ő tollát a mögé, de tényleg nagyon elfoglaltak. Viszont a rádiókafé részére dedikáltattam egy posztert, és amennyiben majd úgy gondoljátok adásban ezt kicsorsolhatjuk. De légi közben megérkeztél egy percet, mondjál nekünk, ligi Németországból jártam csak a koncertre. Miért? Ez egy órája érkeztem, mert szeretem őket, a zenéjüket is meg a fiúkat És horszáltál le. Hát ma most Pesten, Dortmundból jövök Pestről Oktareken pedig még Dortmundból indultam Most hát, már itt vagyok sokkal És Szeretik a te munkaadóit, itt ide jársz? Úgy van, hát Laza munkáján van <gül> Fiúk, J biztos, hogy a kérdéseiteket nem fogom hallani Fiúk, lányok a stúdióban Tényleg nagyon nagy az őrület, hiszen a Nincs is, -ja. ez egy szép bizonyíték mondom, volt a fiúknak Köszönjük szépen, Laci Továbbra is jó, te is dedikáltasd azért valahova Ne csak a Volt Rádió polójára. Oké. Okay. Szevasz! Fiatom. És jó bulizást a srácoknak, akárhonnan is jöttek, és nem csak a Tangcsapdán, hanem a többi koncerten is. Robi? Én csak annyit tudok mondani, hogy a Tangcsapda az király. Egyszerűen önazonosak, egyszerűen királyok. Tehát az, azt tudom mondani rájuk, hogy, a, hogy hitelesek. Tehát az, a, annyira kevés ilyen zenekar van, mint a Tangcsapda, és annyira szomorú vagyok, hogy ennyire kevés, ennyire... A szó legigazibb értelmében progresszív zenekar van, mint a tankcsapda. tehát Őket azért nehéz lenne elképzelni a találkozások magazinban, az RTL klubon, vagy valamelyik ilyen főzős realityben. Tehát, hogy ők tényleg azok, akik, és őket nem daráltam még be egyáltalán semmiféle kommersz, szemétség, ami leselkedik a híresebbnek látszó emberekre. Tehát hogy tényleg Én a magam részéről a tagcsapda iránt mindenféle főhajtást intéznék ezúton is a 98-os frekvencián. Milyen másik alternatívát tudsz ma Magyarországon, írja valaki SMS-ben? Van olyan bútorod, amit mondtál április óta munkanélkül, vagyok normál csak egy jó fizető állást tudok teremteni, szerintem, no, no, csak azt tud teremteni. Szerintem te sem tudod pontosan, miről beszélsz, írja nekünk, Saci. Aztán tudjátok mi baj, hogy manapság trendi fesztiválokra járni, ciki, ha nem egy fesztiválra, sem semmi köze ennek az éles stílushoz. Aztán, aztán írja nekünk valaki, hogy... Ebben a műsorban kéne egy fesztiváldal vagy fesztivál hírnusz, hogyha már ilyenről beszélünk, hát ilyen nem lesz, és többen azon az állásponton vannak, hogy bizony nem, valahogy mi nem értjük a fesztiválozás lényegét, de hogy nem értjük, csak. Az a kérdés, hogy az ember miért jár egy fesztiválra. Tehát, hogy nem arról beszélünk, bárki is mielőtt félreértené, mert hogy nagyon sok esem esett ebbe a témába, hogy akkor miért vagyunk itt, nem arról beszélünk, hogy a fesztiválok rosszak, arról beszélünk, hogy az a rossz, hogyha az ember egy hét alatt egy fesztiválon tud csak önmaga, vagy próbál csak önmaga lenni, nem tud, hiszen egy hét alatt itt nem lesz önmaga, az nem egy ilyen Na, projekt. Pont, pont, nem önmagad, egy... pont nem önmagad leszel, hanem önmagadnak az önelveszélytő karikatúrája lesz. erről van szó, van. Mi nem arról lesz... beszélünk, hogy ne azért járjunk fesztiválra, hogy itt csináljuk meg azt, amit aztán ö, 55 héten keresztül nem tudunk, vagy nem merünk, vagy nem vagyunk elég bátrak, vagy bármi. Úgyhogy ennek szellemében ö, még ö, elengedünk titeket, nem engedünk? De elengedünk, elengedünk feles hírekre. Jönnek az sms folyamatosan, de szerintem ezt a témát úgy nagyjából kibeszéltük. Nekem akkor egy valamit mondjatok meg, van még két percünk, a, mielőtt elmegyünk a, a hírekre, hírekre. Azt magyarázzátok meg akkor, én a fesztiválozást tesz egy kicsit más, hogy, illetve ezt az önmagam, nem ön, önmagam kérdést máshogy láttam, de azt magyarázzátok meg, hogy abban mi a jó, amikor valaki, egy zenekar, akár a de akik egyébként az összes fesztiválon ott vannak, és egyébként is az országban mindenhol játszanak időről időre, de az, hogy egy ilyen helyen mondjuk 450 fokba odamész 600 ember közé, akik izadnak, láttaposnak, minden bajod lesz, valamit aláíratsz velük, és amit egyébként nyol gondolom 10-15 perc múlva, vagy legkésőbb egy óra múlva hullarészegen elhagyod. Én a PR-t régebben közönségkapcsolatnak hívták, most egy PR-es biztos dobálná felém a késeket, meg mindenféle, mert hogy ez nem az, az nem az, az, sokkal több, de hogyha erre, erről beszélünk, nem az hogy közönségkapcsolat, Akkor ez egy jó gesztus, hogy itt vagyunk köztetek srácok, a srácoknak meg egy kapcsolat a zenekarral, aki fönnáll, akinek fújja a haját a szél, ugye a frontembernek, mert úgy lövi be a hárét, ahogy a nagy kollega fogalmazott, és egy Isten, egy, egy ikon, amit nem érhet el, és nézd az ikon ott ül az asztalnál, és ráír a combomra. Ez egy, és ez egy de jó, hogy megérinthetlek, de ezzel kapcsolatban, akkor neked, ne, is. neked megvan ez a, a történet tavalyról, és akkor itt fejezzük be, amikor szintén tankcsapta, és, és dedikálás, és 400 fok, és a és valaki közülünk beállt, hogy a akkor szeretne, szeretne autógramot kérni, és nem jött össze, nem, egyszerűen nem került sorra, kész vége, és másnap délelőtt a szálloda teraszán kávéztunk, és mellettünk ült az egész tankcsap. viszont már nem kellett az aláírás. Ennyi. Ja, ja, ja, ja, de hát ez, ez a könnyen jött, könnyen meg tipikus esetet. Tehát az, az, az, amikor, amikor részegen szerzed meg, és ott van, és az akkor el is veszted. Most én a Krisztósz Tocskovtól szereztem egyszer aláírást, de személyesen kaptam tőle aláírást. Tehát az, ott állt velem szemben Krisztósz Tocskov, és írta alá nekem a, a, azt a képet, amit előzetesen nyomtattam kifejezetten erre a célra, és bekeretettem. Nem, nem, latin betűk Az egyik kulturális bolgár, bolgár kérem. Tehát az <gül> és, és, és, és azóta is ott van a falamon, és egyébként, ha, ha most megmondom neked őszintén, hogyha a tankcsapdától lenne dedikálva, dedikálva nekem bármi, akkor az, azt is nagybecsben tartanám, és lehet, hogy ha szerzel nekem majd, akkor az nagyon megfogom Látod lenne, akkor te rendes köszön. fesztiválra járó vagy, és nagyon. Tessék, nem, én nem, én, ott, én, van, én, ott van itt hozzá, a Laci. Én, így teljesüljön a, minden álmom. Így, így minden állam, ez mondtad, fantasztikus. Nem ez komolyan, azt kell, hogy mondjam, ha létszek ma autentikus punk, akkor az a tancsabda. Jó, akkor most viszont tényleg engedjünk el mindenkit, és még annyit mondjunk, közérdekű közleményt, ma 11-kor Soproni nagyszínpad tankcsapda. The pleasure is O, It's not over. I'm not going home till I can take you with me. I'm not going home. Come with me. itt a sokkoló nagyon nagy volt és első ízben a sokkolóban vendégünk van, őt nem fogjuk sokolni. remélhetőleg. Szeretettel köszönjük, köszöntjük, Lovasi András, szervusz! Szerbusz és köszöntöm én is, hallgatókat! A koncertetek az utolsó estén lesz, te mégis itt vagy már az első napon, miért? Hát a nagyszínpados koncertünk lesz az utolsó napon, de concert? azért a Kis zenekar ma is játszik már éjféltől, illetve Így van, illetve hát a, ez egy egyfajta meglepetés lett volna nekünk, de aztán végül is valahogy megtudtam, és akkor megkérdeztem a norbitt ki a főszervezetben, mondom, Mi hogy Norbitt, milyen kiállítás És mondta, hogy hát, hogyha már úgyis tudod, akkor gyere, meghívunk a kiállítás megnyitóra. Úgyhogy végül is a kiállítás megnyitóra jöttem le, amelynek címe, hogy Kispál a volt, és hát ugye a Kispál zenekar talán a legelső, még nem volt néven futó fesztivál, a nem játszott, de a többin mindegyike játszott, és hát, Éppen nagyon kedves gesztusként, ugye, hogy mivel ez az utolsó volt fellépésünk egy ilyen áttekintő, mondjuk nem a teljesség igényével készült, de mindenképpen számunkra is tanulságos fotokiállítás, fotokiállítást nyitottunk meg közösen a Norbi Norbival, aki ugye a festő mert a Ligeti nem érkezett meg időbe, azt mindenképp mondjuk be, hogy hát, ha hallgatja már, hogyha itt erre jár, és akkor így ez érzi benne a neheztelő ö, ö, hangvételt. Szóval, hogy, hogy, hogy hát így az ember meglepedik azon, hogy, hogy, hogy mennyit változott a feje, mennyit hízott, meg ezek ilyen izgalmas dolgok persze. Mennyit változott a feje, mennyit változott a zenekar, és mennyit változott a fesztivál? Tehát mi történt ezzel? Tehát nézd a fotókat, jöttek elő sztorik, jöttek elő időszakos? Persze, persze, hát el, tudod eleve a helyszínek. Ugye volt fesztivál, nem biztos, hogy sokan tudják már, főleg akik az utolsó néhány évvel járnak csak a fesztiválra, de valamikor a sokron is volt, abból is a kis termébe. Aztán utána költözött a nagy termébe, akkor már azt is kinőtte, és akkor utána költözött ki ide a campingbe, És akkor nyilván a, a Norvég körbe járt, és azt próbáltuk megállítani, hogy na ezt figyelj, ez mikor lehet, ez 94, nap, akkor még a fehér gitárom volt, az nem, akkor ez egy másik. Tehát, így, nagyjából ők se nagyon tudták, mondták, hogy így próbáltak fotósok a fotósok, a vadászni képeket, de a fotósok se nagyon tudták, hogy mikor melyik készült, de ebből látszik, hogy a fotósok is szétszórtak, mint mi körülbelül, és nem írják rá a negatívokra, hogy melyik évben készült. Úgyhogy így, hát egy nagyjából azért... Találgattunk, hogy mit tudom én, itt már játszott a diósi velünk, ugye a bilentjűsünk, az 97-ben csatlakozott, itt viszont még ilyen ilyen kecske szakálla volt, akkor ez 98 lehet, tehát hogy nagyjából ezt a játékot játszottuk. Hát nyilván nézd egy fesztiválnak tulajdonképpen bizonyos értelemben az a sorsa, hogy egyre nagyobb legyen, egyre népszerűbb legyen, egyre több emberjáróra, hiszen, hogyha nem ilyen, akkor azt mondják, hogy sikertelen fesztivál. Nyilván a legtöbb ilyen élményünk, mint mindenkinek, ugye a a, ezekhez a korai fesztivál időszakokhoz kötődik, hiszen akkor, akkor nem volt még ennyi fesztivál, mint amennyi most van. Mondjuk volt a Volt ugye tavasszal, volt talán még egy Budapesten, és a Sziget is ugye 93-ban kezdődött valamikor, tehát, és azon a nyáron volt talán két-három másik fesztivál, ahol játszottunk, és nekünk azok voltak az első olyan élmények, amikor közösen játszottunk már zenekarokkal. Tehát tulajdonképpen ezeken a fesztiválokon ismerkedtünk meg, na most hát nyilván ezek az ismerkedések, Most már, már áll áll. Rá, most már ez egy egy vált, várt, nem? Vizetés a is is, mert a fesztivál? van olyan hétfő, amikor nem játszottok valamilyen fesztiválon? Például a jövő héten nem, de azt direkt kértük, hogy ne legyen, mert akkor elmegyük nyaralni, de, de, de igen, Tehát nyáron legalább annyi fellépés van már, mint régen, mint, mint, mint, mint tavasszal vagy össze. Régen volt a, a tavaszi idény, úgymond volt az őszi idény, Télen alig volt koncertünk, és nyáron is viszonylag kevés volt, és hát mondjuk több idő maradt egyébként dalírásra és Mert nem véletlenül azért Kispál kezd első tíz évben nyakatta minden évben kijött lemezzel. Sokat próbáltunk, írtuk a számokat, és aztán ahogy egyre többet koncerteztünk, úgy egyre kevesebbet volt időnk mondjuk merítkezni, meg így töltekezni. Úgyhogy az egy fontos dolog valószínűleg, hogy... Hogy, hogy szüneteket ittasson néha az ember a koncertezésben, mert arra is mondjuk rá lehet kattani. És ez egy például egy nagyon furcsa dolog, amikor mondjuk lenyomsz két hetet, három hetet egyben, mondjuk egy-két nap ülenővel, és annak is van egyfajta varázsa, tehát ennek a, ez a, ennek a pörgésnek, e, hogy meginflu, és úgy jó, hogy vége ennek a koncertnek, de jó, hogy holnap megint játszunk. Tehát ugye azért ezt lehet szeretni, de azért az első egy-két nap, amikor vége ennek, az, az nem jó. Tehát az olyan, mint, az, mint, mint amikor a le a am Nincs, nem tudsz hova nyúlni, nem tudsz Igen, mit csinálni, mert nincs az a betáblázottság. Igen, Na. A kispál és a borznak is vége lesz. Milyen úgy végig csinálni egyek. Tehát nem búcsúkoncertesz, hanem egy búcsú szezon lesz. Milyen úgy koncertezni ez a hogy ez az utolsó volt, lesz egy utolsó sziget, közben lesznek még utolsó fesztiválok? Hát tulajdonképpen búcsúkoncert csak egy lesz, de nyilván azok, akik mondjuk a voltonál eljönnek, és meghatnak bennünket, nem biztos, hogy a szigetén jönnek, tehát ők már nagyon sokan úgy fogják nézni, hogy nekem ez az utolsó, utolsó. koncertem. Tehát ez benne van a levegőben egy-két egy, egy, egy ilyen koncert volt ugye eddig, össze vissza kevés koncertet vállaltunk azért a kis pont azért, hogy, hogy ne koptassuk el magunkat a szigetig, és hát azt látom, hogy, hogy ezek a koncertek nagyon sokszor az emlékektől, illetve a, attól szépek, hogy a közönség tényleg, hogy gyakorlatilag mondjuk a Fishing on Orphian, tudom mondani, a, ugye, ami Orphoon volt, és most múlt héten játszottunk, ahol gyakorlatilag a közönség az első számtól az utolsóig végének eltövelünk a dalokat, és ilyen elképestő ilyen, hát ilyen nagyon kedves egy szituáció volt, vagy az egész ilyen szívben. Nem szeretek ilyen nagyon, hogy mondják, ez poposan nyilatkozni, de az tényleg megható volt. Az előző órában, illetve egészen a veledkészült interjúról arról beszélgettünk, hogy a fesztiválok sok embernek az önmegvalósítás egyetlen terepe, mert hogy benne van valami mókus kerékben, és tolja egész évben, és akkor itt önmaga lehet, ezen vitászunk, ez mennyire jó és mennyire igaz. Te ebből a szempontból szerintem egy szerencsés ember vagy. Azt csinálják, akik ilyenkor ő megvalósítanak. Hát mert hogy, mert hogy ilyenkor talán kicsit hazudnak maguknak, mert hogy nem ha. azt csinálják, amúgy amit szeretnek. De jó, hogy valószínűleg, ez úgy gondolják, hogy ez ilyen is lehetne, csak valószínűleg ugye ha jó esetben egy taposomalomban vannak az azt jelenti, hogy van munkájuk és van keresetük, tehát euh, azért, mennyi, ennyi, vannak Egy ennyi rosszabb szituációk is. Szerintem. De te nem egy taposómalomban vagy? Bizonyos értelemben, ahogy beszéltünk róla, igen. Csak nekünk az a szerencsénk, hogy ezt a dolgot mi választottuk, és nyilván az egész más, hogy Az ember, amiben, amiben bele kényszerítődik, vagy a körülmények úgy érzi, hogy a körülmények kényszerítik arra, hogy ezt csinálja, vagy a megélhetés. A, a másik meg az, hogy ezt mi választottuk, és hát tulajdonképpen ennek is van egy csomó olyan része, amelyiket meg lehet tudni az utazásokat, a körforgást, ugye, a monotón, ennek is van egyfajta monotonitása, de mindig van benne Egy csomó olyan pozitív dolog, ami a mérleget aztán nyilván a pozitív irányból lökített, azt mondod, hogy, hogy azért ezt nagyon jó csinálni. Tehát a, nagyon a hobbid a munkád, az király. Hát igen, hát tulajdonképpen. A, a, a, a, a... Ja, és arra föl vagytok készülve, hogy most lesz a búcsú koncert a szigeten, hogy többet nem elbúcsúzni. Tehát, hogy ezt így végig van gondolva, hogy vagy majd nagy lesz nyilván a kísértés, majd öt év múlva, vagy nyolc év múlva, akkor hiányzik ez a fajta. Ö, hát meg, me, van ez a függőség, nyilván van ez az addikció nézd, bennetek, hogy újra meg újra föl lehet lépni a színpadra, és akkor nem lehet, nem vagyunk búcsúzva. És akkor nem ö... visszatérni öt év múlva, nem lesz a nagy a kísértés. Nézz, mindannyian fogunk tovább muzikálni, ugye nekem ott a kis csülag, de én akarok csinálni egy, egy szólóanyagot, az Andrásnak már kész van az új zenekar, vagy Vadú próbálnak, tehát mindenki ilyen ambíciózus. Tehát azért nyilván, hogy azt mondanák nekünk, hogy nem állhatok többet színpadra, akkor valószínűleg nem hagynánk. Na jó, de ezekkel a dalokkal, várjátok, és ezekkel a dalokkal, érted? Ami, Mert hogy nyilván a ti számotokra ez már egy bejáratott forrása a sikernek. És akkor újraindítani föl. az egészet nulláról? Hát abban van azért valami szépség. Tehát én, én, én, én nem nagyon. Szépség. Én azt gondolom, hogy pont azért hagyjuk abba bizonyos értelemben, mert nagy, több volt benne már a, nosztal a nosztalgia, mint számunkra a kihívás. Tehát, hogy azt láttuk, hogy nem halad az akkor úgy, abba a tempóba úgy, ahogy szeretnénk, nem írunk erős dalokat, nem írunk olyan mennyiségű új dalt, ami, ahogy, amit elvárjuk maguktól. És ez egy ilyen nagyon dolgozó zenekar volt, tehát mi tényleg sokat próbáltuk, tényleg nagyon komolyan vettük, a, amit csináltunk, miközben nyilván a, ha komolyan veszed, akkor ez, ez a színpadon nem feltétlenül látszik jó esetben egy természetes dolognak kell lennie, hiszen hogyha látszik rajta hogy az izzadság az valószínűleg rossz produkció. De, de, azért, de azért mi ezt nagyon lelkesen csináltuk és mikor azt láttam, hogy nincs az a fajta lelkesedés, nem egy irányba húz, mindenki elkezdett más gondolkodni, ugye én is elkezdtem kicsilagozni, az András is elkezdett más dolgokat csinálni. És akkor azt mondtuk, hogy gyerekek akkor ezt most hagyjuk abba, most ez ennyi és tulajdonképpen valószínűleg ebből a szempontból mindenkinek ez egy ilyen jó jó szituáció arra, hogy eddig az eddig életét, eddig, hogy mit csinált aztán, hogy mi van ezután. Ez egy mondjuk egy.. ez egy tisztalap, területe. de én talán uh, észrevetett, hogy ki akarok is uh, kényszeríteni belőled egy ígéretet. Vagy arra vonatkozóan, hogy most tényleg befejezitek, és nincs több. Tudod, hogy te pontosan tudod, hogy hány zenekar búcsúzott már el ebben az országban kilencszer. Tehát igen, ö, igen, igen. Most de... akkor tényleg ez a búcsúkoncert lesz, és nincs többé kisfálés a borz, és nincs több fellépés, még egyszer elbúcsúzunk meg, még kétszer, vagyis de Hogyha, és erre is sor kerülhet, hogy, hogyha valakinek mondjuk például a problémái lesznek, stb. stb. Tehát, Uh, van az a szituáció, ismerünk ilyen szituációkat, amikor azt mondja, hogy gyerekek, akkor azért, azért most kéne játszani egy, egy, egy koncertet, még egy, még egy búcsút. Mert valószínűleg ezek lehetnek a háttér. Pontosan nem tudom. Uh, nem, nem hiszem, hogy mindannyiunk karrierje annyira végtelen sikeres lesz. Talán mindannyian tudunk muzikálni, még sokáig, és talán mindannyian annyi, annyi pénzt keresünk belőle, hogy megéljünk, vagy majd más fogunk csinálni, tudja. Én azt gondolom, hogy, hogy arra, nem kerül, arra nem kerül sor, hogy hogy ez a zenekar összeáll és újra játsza ezeket a dalokat. Ha véletlenül a kis párla közösen nem biztos, hogy ez a ha véletlenül tíz év múlva együtt Tudunk dolgozni, vagy bármi érdekel bennünket ebbe a dologban, lehet, hogy fogunk együtt dolgozni. De, akkor de ahhoz sem... azért már egy újabbnak de... is kéne. Tehát, tehát pontosan arról van szó, hogy mi nem akarunk most ezt is azért fejezzük be, mert azt láttuk, hogy egyre inkább egy ilyen nehéz hátizsák ez a kispál, mindenki a zsákmányát ott akarja az izét, és, és egy ilyen múltú zenekar cipelni egy idő után, hát, hogy mondjam, kezd hasonlítani a, a válozásra, vagy nem tudom. Tehát, hogy van egy ilyen kötött repertoár, ha azt nem játszod el, akkor Ládá, és megfizetettük a jelzőcsén, miért meg nem volt az Emese, és stb. stb. Taposómalomszerű? Csak hogy visszautalják? Nem, hogy eltűnik belőle a kihívás, eltűnik belőle az a fajta kreá, kreativitás, amire elkezdtük az egészet csinálni. Rutín. Hanem, hanem igen, hogy vannak elvárások és olyan mennyiségű van hogy, hogy még megfelelősen tudsz neki nem, hogy tovább lépni azon. Az interjú végén rólad egy pár szó, fotókiállítás van rólatok, de hát nyilván sok kép rólad kosúrdi fesztivált szervezel. Hírhet sosem voltál, híres már régóta vagy, most legendás vagy társadalmilag elismert is lettél. Hogy viseled? Köszönöm szépen. Ö, azért vettem a napszöveget, hogy kevesebben ismerjenek föl. Na, mint koszorús költő, hogy érzed meg? Itt ez a kérdés, tehát, hogy itt tényleg egy parnasztusra emeltéged a hatalom. Milyen a viszonyod ehhez egyáltalán? Tehát, hogy érzed például -e úgy, hogy a, a hatalom kis karácsonyfáján egy újabb dísz vagy? Hát ez óhatatlanul bekövetkezik, anélkül is, hogy a Parnasszusra emelne, tehát a, egy bizonyos, és tulajdonképpen ez nem baj, egy bizonyos rétegnek, amelyik mindig az újdonság felé, és a megismer, a, már az ismerős arcokat azt mondja, ó, ez már mennyire ciki, tehát mindenkinek úgysem lehet szép, úgysem lehet jó, e, nyilván szerintem bizonyos értem a pop a sznobizmus hajtja előre, e, és ezt mondom, nem fejartív értelemben mondom, mert az egészséges sznobizmus, Azt szerintem nem egy problémás dolog, tehát divatokat terem, stb. stb. És igazából én már egy, szerintem egy bizonyos réteg számára úgyis olyan vagyok, hát a lovas, hogy tudod az melyik az a szemüveges, aki ilyen lila és, és ilyen hülyeséget próbál énekelni, de csak visít. Tehát, hogy nyilván ezek a sztereotípiák úgyis megvannak. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez mindenképp egyrészt a jó jól esett, másrészt, másrészt meg magának a műfajnak is nagyon fontos, hogy még egy tulajdonképpen talán aktív még nem a, a nyugdíjas kor felé közelítő szereplője kapta ezt a díjat, ami talán azt mutatja, hogy ez a műfa is egy ilyen nagykorúság felé közeledik, ami nagyon elkésett egyébként, de talán-talán megváltozik valami, egyáltalán az, azzal kapcsolatban mit gondoljanak az átlag emberek, akik nem nap mint nap a rókzenek körül, vagy ben, rókzenében élnek. Mit gondoljanak erről, hogy ez most egy zseppű vagy ez úgy, ahogy van kukára való, vagy ilyesmény. De nem gondoltál arra esetleg, hogy a hatalom, amelyiknek, hát adott esetben gyakran meg is rendül a legitimitása, és hát nem olyan régen, nem pontosan valami ilyesmit is tapasztaltunk. Az a saját legitimitását próbálja, vagy igyekszik megtámogatni a te személyeddel. Tehát így melléd, akinek van egy presztizsed, és van egy népszerűséged, és azt mondja, hogy én tüntettem ki őt. Ő... Ez tehát, hogy ez, egy, mi ez, ebben a társaságban is, hát nyilván a hatalom az egy jó ízlésű valaki, tehát nyilván meg tudja ítélni, hogy mi a jó zene, mi a rossz zene, és akkor ez alapján ez kapja az a kosüdijat, nem... az, aki kapja. Vagy, vagy, vagy, hogy van ez? ez? Nem te nem hogy látod ezt? Van. Hát nézd, egy olyan országban, ahol, ahol a mutyizásnak ilyen komoly kultúrája van, ott valószínűleg egész egyszerűen erre kell gondolni ezekben a szituációkban, én egyszerűen nem gondolok erre a szituációra. Tehát e, én ezt a díjat kaptam, nem, nem én adtam magamnak. E, szerintem, ha már így nagyon a kulisszák köré mögén kéne, kéne nézni, akkor tényleg meg kéne nézni, hogy milyen döntési mechanizmusok voltak-e mögött. Az nem lehet véletlen, hogy egyszerre ennyi, kitüntetést kapott a, a, a, az én generációm. Tehát mondjuk ugye a Budapest Pár primások kapott, Kis Tibi kapott, Tiglóak keresztet, a Tariska Szabij, az Amor Földögök, és most a Péter Fibori szövegírója kapott egy keresztet. Tehát hogy azért azt gondolom, hogy itt valamiféle koncepció van a mögött És a koncepció És, és én, azt, én azt sejtem, hogy pontosan, talán a, a, a, ha itt találgathatok, akkor az lehet, hogy igazából Ennek a kormánynak volt azért egy bizonyos, nagyon kevés ilyen szabadjátéka. Talán nem voltak annyira erősek a szokásos művészeti lobbik, és a másik pedig az, hogy generációsan szerintem a tagjai egész egyszerűen, mint ahogy annak idején mondjuk a, a, az éppen megnáló, tehát Konkrétan a politikai vezetők, akik valamin fölnőttek, valamilyen módon jutalmazták azokat a könnyűzényszeket, vagy akár egyéb művészeket, ugyanúgy ezek a, a mostani, hiszen azért egy jó részt 30-os, 40-es politikusokról valamennyire tudom szó a, a bajna, volt szó a bajnai kormányban, vagy akkorül levő embere, tehát ő, már a kormány körül lévő döntéshozok, nem tudom, nem tudom pontosan, hogy megy, hogy megy ennek a mechanizmusa. Azt tudom, hogy a Bajnai hagyja jó, hagyta jóvá ezeket a kitüntetéseket, tehát Valószínűleg egész egyszerűen azt mondták, hogy hát ez nekem én ezen nőttem föl, mint ahogy most ennek a fotókiállításnak is az a címe, hogy köszönjük rajtatok, nőttünk föl. És ez nekünk iszonyúan jó esik, és ez egy nagyon kedves gesztus, valószínűleg valami ilyesmi ez. Hát akkor te ez úgy álltál hozzá, hogy adnak, fogadd el, ütnek, el, és nem foglalkoztál azzal, hogy miért adják, és hogy ezt nem miért kapsz. ha mindig azzal foglalkoznánk, hogy, hogy mi miért történik ebbe az országba, akkor soha nem lenne egyetlen egy boldog pillanat. Illetve azt hívják paranójának. Köszönjük é. szépen, hogy itt jártál, ne legyél paranoás, viszont legyen egy jó koncertetek a ma este. És szombaton a Kispállal, és jó bulizást, hogy esetek közben maradsz. Köszönöm szépen, nektek pedig jó műsorvezetést. Köszönjük. Köszönjük. Az ajánló is megvolt már, azt még mondjuk el, hogy a Kispár és a bolt fotókiállítást is érdemes megnézni, a volt, szívesen nem csak meghallgatni a fiúkat. Szervusz András. Mi pedig elköszönünk Maja nevében is, de Maja itt van már velünk. Már itt vagyok, igen. Az első sokkolót hallottátok, holnap is sokkolunk titeket, addigra már Puzsier Robi sem lesz szűz, már mint volt téren, mert hogy ő még nem töltött itt egy éjszakát sem, úgyhogy be tud számolni arról, hogy milyen is valójában a volt. A Robi még nem volt, de holnap elmondhatja, hogy már volt. Sziasztok! Disco baby! Baby dancing golden night Two step left and one step right Happy fisherman dancing golden the night One step left and the two step right Pretty disco baby dancing golden the night Two step left and the one step right Happy fisherman dancing golden the night disco baby dancing all the night Two step back to the one step right Happy fisherman dancing all the night One step back to the one step right Pretty disco baby dancing all the night Two step back to the one step right Happy fisherman dancing all the night Fishing Two step right, pretty disco baby dancing all the night Two step left and one step right Happy is your man dancing all night Two step left, on one step right time. Pretty disco baby dancing all the night Dancing in, in the night, one time. step right Happy is your man dancing all the night A Soproni Volt Rádiót hallottátok Élőben a Volt Fesztiválról A frissen csapolt Soproni gyártója A Heineken Hungária ZRT Támogatásával. Holnap délután 2-kor folytatjuk!